Alhamdulillahi Rabbilalamin Salatu wassalamu Ala ssadiqil amin Nabina Muhammadu ala alihi wa sahabihi ajmain Amma baad Wikilopita tuli ishia kwenye mlango kuminasita sita Albabu al-sadiso asara من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. ملانقنا سيما هو ميونغون وإيمان ني وجران ميما ناكم كريم مجيني حديثة بيسوما اللي كان حديث عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya kwa hakika mtume rehma na amani zimfikia nsema mankana yu'minu billahi wal akhir ambaye anamwamini Allah na naamini siku ya mwisho Kiama falyuhsin ila jarihi basni amfanyi wema jirani wake wa mankana yu'minu billahi wal akhir Nambai anamini Allah na siku ya mwisho falyukrim dhayfahu basni amkrimu mgeni Omankana yuminu billahi wali yuminu Nambea na muamini Allah na siku ya mwisho Fali yakul khairan, basi Basimi aseme mambo ya au Auli au Awa nyamaza Asa kwenye hadithii Kwa kuzingatia kuwa inazumzia kuhusu ujirani mwema Tukeleza kuhusu mambo ambayo Muislamu antakiwa ayafanye Ambayo ndio. Yana itua hukuku ljara Kulislamu Ani haki za jirani kwa islamu Tukaeleza Karbiya haki Kumi Kuevyo Bade hapo inshallah Tuteeleza kuhusu Haki za mgeni Tuteeleza kuhusu Haki Za mgeni Mambo ambayo Ni muhimu pia أنا أتكيوا فني مجيني قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زال المعد أنا سمي ابن القيم رحمة زال الله زمفكيه قوي نكتب شاكش يا زال المعد إن إن للضيف حقا على من نظل به حقيقة مجيني أنا حقي أم بأيو أنا Na yule ambaye yeye mgeni ameshuka kwake, Ama amem mzuru na ame mtembelea Wahua thalathatu maratibu Na hizi haki ziko katika viwango vitatu Hizi haki za mgeni ziko ama katika sheria kwa viwango vitatu Haki ya kwanza hakun wajibu Haki haki amboni lazima Haki ya pili Watamamun mustahabun Haki ya pili ni kutimiza Ili haki yake Nayo ni mustahabu Ani jambu na pendekezo Na darajia tatu Sada Minas itakuwa unamfanya sadaka katika sadaka za kawida sasa ile haki ya wajib ambao nilazima mtekilize mgeni falu wajibu ya umun wa leila ile wajibu kwa mwenyeji ni kumfanya ikram mgeni wake siku moja nzima usiku na mchana mfano mgeni na kikutembelea kama sahi Tuko, wakati wa magharibi itakuwa lazima kwako wewe kumfanyia wema na kumkaribisha usiku huu mzima mpaka asubuhi na pia umfanyie wema mchana wote mpaka jioni hasa jioni utakuwa shatekeleza wajibu wako kwa mgeni athani mataba ya pili alkamal ni kule kumfanya wema kikamilifu amba uti mesema kuwa ni mustahabu ni ya pendekezo salatatu na hiu ni kwa muda wa siku tatu kwa mgeni ikiwata basi ukimfanya wema kwa muda wa siku tatu kuwa usha wema kikamilifu kabisa hafai kabisa baada ya hapo tena akula umu kuwa kuna na ile hali saupungufu utadhirika labda baada siku tatu hatuwa ya tatu wa mazada ala dhalika fasa sasa ulewema utakayumfanya mgeni baada siku tatu hiu ni siku kama vile unezo kamtulia mtu mgini yote siku ambaye mgeni. kumfanya wema sabu kulu marufi ni sodaka, kila wema ni asha, siku tatu mtu yote sasa huyo mgeni ambaye asha siku tatu atakuwa yeye ni sawa na mtungine mwingine yote ambaye unamfanya wema Yunusadaka kwa sadaka yako wa ibn qudama fil -mughni. na hivyo hivyo pia ndivyo alivosema ibn qudama kwenye kitabu chake cha al an abi suraihi al khuzai radhiyallahu anhu qala hadithi impokiwa na huyu abu surai Anasema samitu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallamme Kala Nasikia mtumi rahma na manzi Fikia nasema Mankana yu minu billahi wali yu minu lakir Yiyote ambaya na Allah Nasikia mwisho Fali yukrim mbaifahu ja izatahu Basni amkrimu mgenu wake Kwa kumpa Ili haki yake anastahiki Zaadi yake Kala Wama jaizatuhu Sahaba kasema E mtume Hiyo jaizake ni ipi Ya Rasulallah Kala mtuma kasema Yaumun wa leila Ni mchana na usiku Mfanyuema kwa mda huo Kisha mtuma kasema Wabhiafatu kalathatu ayyamin Kisha ukamilifu kukumfanyuema umgeni Ni kwa mda wa siku tatu kisha hatua tatu mtume akasema famakana wa raa dhalika ule wema baada ya siku tatu hizo fa huwa sadaqa tuna alaihi itakuwa ni sadaqa ya huyo mgeni mutafakun alaihi hadithi mpokewa na Imam Al-Bukhari na Muslim asai hii hadithi ndio hadithi ambayo waulama wamechukua ndani yake hivi viwango vitatu vya ugeni ya kuwa usiku na mchana ni lazima Kisha kukamilifu siku tatu Kisha baada hapo kendile kumfanya wema Inakuwa sasa ule ni wema Ambo ni sadaka kama kumfanya mtu mingine yote sadaka Asasali ni hili Je kule kumfanya wema mgeni Fakum yake nini Kala Ahmad, Imam Ahmad nasema wajiba wajibatun Kumfanya wema mgeni ni lazima Wamudatu ha yaumunu walaila na waulazima, muda ni usiku na mchana kama mtume wal kamalu thalatha lakini kwa ukamilifu lakini usiku na mchana ni lazima usipofanya wewe unapata madhambi ikiwa ni malikun lakini ma maliki ujuba adiyafati fi halati al mukhtar alladhi leisa indahu ma yablughu wa yakhafu al halak anasema imamliki yakua ule ulazima wa kumfanyia mgeni ikram na wema fi halati al muftaz al al-al-mujtaz yani inakuwa hali ya ule mgeni ambeni nimpita njia si mgeni wako ule mgeni ambaye nimpita njia mgeni ambaye laysa indahu mayablugh yani mgeni ambaye hana chakufikisha pinya Hamifika pinyamifika na huko hapo Kisha akakuambia kuwa mekatikiwa na usafiri Sasa ikawa manaki ni kuwa hanachi Ataka ufanya ispokuwa ngalau kimfanya wema Na ilihali tari ni mgeni wako Sasa hapo itakuwa lazimu mfanyi wema Wayakafu na anakofia alhalaka Kuwa akaangamia akangamia kafu kafafibaya Ikiwa utamuacha bila kumjali wala bila kumshukulikia hasabi inakuwa lazima kumfanyia wema yule na qauli ya Malik wadhaba al-harafiyat al-malikiyatu wa anna diyafata sunnatun. lakini maulamo wengine wanasema kuwa kumfanyia wema mgeni ni sunna wa muddatuha na kisha akasema muda wa sunna kumfanyia mgeni thalathatayami ni muda wa nahiyo pia ni roya moja katika riwaya za imamu ahmad warajihu kama qala ash-sheikh ibnu thamin na qawli yenye nguvu ni kama alivyosema ash alipokuwa Eh, Al-Hajawi Rahimahullahu Muweja katika eh, muulama anaitu Al-Hajawi Sasa imam Sheikh Uthemeni kuwa na chilesha Akasema kuwa Watajibu viyafatu al-Muslim Sheikh anasema ya nasema yu Nanlazima Wema mgeni Al-Mujtaz bihi fil Qur'a, yawman wa leila Ambea ni mwenye kupita katika kijiji ambacho huko ndani kwa muda wa usiku mmoja na mchana wake wa anna ujuba kisha na ule ulazima wake ala ahli alqura huwa si kwa mtu mmoja bali ni kwa watu wa kijiji wote yule ambaye ana uwezo anatakiwa mfanyie mgeni wao Lakini sasa hapa ikiwule mgeni kama tupo sema ni mgeni ambayo ni mpita njia kwa mkakua ni mgeni wa mtufulani Na akawa sasa ule mgeni ya kuwa Ikiwa usiponfanya maneza kafikiwa na bala Ambayo ni kwa sabi ya we kuto mjali lazima wewe ama yote katika hapo mjiu Amfanyi wema huo mgeni Na sababu ya Shek Uthemin na hata maulamaa kama Ahmad ibn Hanbali kusima kuwa nilazima Kumfanyia mgeni wema Ni hadithi ya mtumi kusima Mankana yumi mbillahi wa liyumi l'akhir Mtumakasima fali yukrim Zhaifahu Mtumakatumia kitendo chafil mudhari Almakronu bilamil amri Ani kitendo chafil mudhari Ikiwa ima ambatanisho kusinduhicho na Lamu alamri Bas wainamana kuwa jambuhilu nilazima sawa na fil amri enyewe Wal amri yaktadui alujubu na fili amri inamaanisha kuwa jambo hilo ambalo linazunguzwa ni wajibu. Kwa nadhani imeeleweka ya kuwa ni vizuri watu kufanyia wema wageni. Miongoni mwa mambo ambayo yanazingatiwa kuwa ni katika kumfanyia mgeni wema kwa sababu tumezungulia kwa jumla yatakiwa mfanyi wema na kule kufanyi wema ni lazima kwa muda wa siku moja usiku na mchana na ukizidisha basi siku tatu kwa ukamilifu na baada hapo itakuwa ni wema hasa ule wema wenyewe hasa ni jambo lipi ama mambo yapi ambayo ukimfanyia mgeni itakuwa hasa ndio huo wema unaokusudiwa jambo la kwanza itharu adhaifi ala al -ahli wal walmal Nikule kumfadhilisha mgeni Na kumtanguliza mgeni na kumpa kipa umbele Hata kuliko wale jamazaku wa nyumbani na mali yako Kuliko jamazaku wa nyumbani na hata mali yako Yendo hatua muhimu sana ambayo yatakiwa takio muislamu Na hii na chukulio kwa ni katika kufanya wema mgeni Labia mfano kidogo ndeleweke. Mfano nikuwa mtu na nyumba yako. Na kwa watu amboa na wezo, napata anaweza kajenga nyumba. Ile nyumba, kama uwezo wake ni wawastani, kajenga nyumba yake, kisha keka kuna city room, sehemu ya huketi wote kama nukumzika hapo kuna vitu nini, kisha keka kuna chumba chakulala chake na mkewe, na kuna chumba chakulala cha watoto. Mara nyingu watufanya iba wenye wanasema yu ni e, two bedroom na mtu amba naishi katika two bedroom town ni mtu amba nawezo si mchezo wengi wanaishi kwa one bedroom sasa two bedroom huu manake moja yake na moja ya atoto kisha lafa hapa kuna sitrum yaote pa moja sasa kumfanya wema mgeni kwa kumfadhilisha manake nini nikuwa mgeni na mekuja asinambia watoto ya kuangalini chuchumba chenyu msitafapo leo mwachie mgeni ndio maana kufanya kufadhilisha mgeni kuliko watoto eh hey, unaambia mgeni hivyo yakwasa mgeni angalia asa hiti ni chumba chako chumba ambacho si chake ni cha watoto lakini kwa sababu ya kumfanya wema sasa chuma umemkabidhi rasmi kwa hichi ndio chumba chako hasa mgeni akiwa lazima ajui chumba ingawa ni maana biko ni changu leo lakini si changu ni changu tu kwa leo pekee yake asijakwenda ah kumbe nyinyi mnavima baba tafu na watu Hapakata nikija mshani ipa chumbachangu Asa Abake kabisa mpaka chumanishe kuwa nileteni mizigangu Saha hapa nishapada makao Apana Ajie kuwa tomepewa Kwa sabi ya haki ambayo anayo Nile haki mifanya mpaka watoto Wasipewe kipa ombele kuliko he Wakanyimwa nyumba yao Akakua he Iyo ndo manaki Watoto sawa endo hapi Watoto mtala pali sit room Watoto mtala pali sit room Bas ibo ivo basi talafi naisha hivyo amalazi hivyo atonezu kapeleka tu kwenye sto walele kwenye sto hikiwa labda kuna vyakule vime pungwa pungwa store, ina nafasi na mbea mtadala po leo si muhimu wa subuhi fiki na hata kama sto hakuna walele jikoni muhimu ni kuonesha mgeni kuwa nini aniye anapewa kipaombele kulikuwa toto ingawa sivi zuri umonesha mgeni hivyo Ani mgeni sila juwe juu kwa itu watoto wa mpeleku wa jikoni kulala Ya mechikuwa chumbachau Anaheza haka ingiwa nanimi na unyongi na akona Kwa samimi watoto wa tanachukuliaja Ni minda nimi wa... La. Watu hiyo mpangu nafanya mwenyewe mwenye. Kwa kwa watu ingine shida, wala shida Unaheza haka umua Wasima mimi hapa na stoki hapa Tena muanza kupilika na hao mbio Chapi mtoto paka nini Hanzo kulia Sowe wa nitoku wa nchumbachangu Paka mgeni na siki Tokama hawa wana tabia Mta kiu kiamwana babako leo talala jik Haraka haraka unachukua nini? Shuka peke yake. Na machia mgeni nini? Kitanda, mattress, na shuka mpya kandikiwe. Ile yako nzuri unachokwenda kulala jikoni. Hiyo ndo maana nini? Ufanyie wema mgeni. Zaid. Na kula la jikoni maana yake si tukwanza kufanyaji kunyefua, kwa vitu vyoko. Hapana. Lali huko na hata kama ichakula utamboka ichakula cha mgeni atakula Sijuka, wakamuka subuka pato mekunya chai ya mgeni yote na masikini labda baba alikuwa hana budget ya kumulia mgeni vya kulia vizuri haka muani moja akapika chai anjo jioni na ingabakia njusu atakunywa wa subu ya kifika jioni haka kwambela la jikoni ona muani tamlipiza ni mazuwa yotu nasima kuwa paka amekunya na nikungwa ino paka hiyo yes, si vizuri halimuhimu hiyo ni la kwanza kupandu wa malazi lakini upande mwingine pia ni upande chakula. Chakula pia una mfadhilisha mgeni kukumpa chakula kizuri ambacho haupei wa, haopei wa wako au familia yako. wewe hauna uwezo. Sikio ya kununua Ya kununua nyama. Kidogo mambo ya hakuenda vizuri. Sasa uwezo wako nini? Ni kununua labda nyama robo kilo. Na robo kilo labda nyi familia hata mkikata vipande vidogo vidogo kiasi gani haviotoshi. Labda mkowengi pale. Sasa tunaamua pana hii nyama mgeni alipekiyaki Mpaka atoshike nyama robo kilo. Sisi wengine tutapika nini? Ata ni mchicha, atakama ni cabbage. Labda mgeni afanyaje abakishi. Sasa hapo tutaangalia kuwa nani ambaye atakula mabaki ya mgeni. Lakini kabla hapo ni mgeni apiyo nyama yote. Hivyo ndivyo vile anena, mambo yanaenda. Ya na hata kama una uwezo na nuka mupa mgeni labda kuku nzima kamaa mchinje kwa ajili yake. Ni kumpe mwenyewe kwanza. Ale mpaka tosheke. Kisha kibakisha, ndio sasa nini? Watoto wapewe. Vinginevyo wapewe migu na vichwa na shingo. Eh, yule ambaye anaraka ale hizo alale. Lakini ndio atakuwa na sumbla angoje kama mgeni atabakiisha. Ndio tuone kwa kisha nini. Lakini si eti kudai kwa hata kwa kule pia masteki. Aanze kushindana na mgeni. Hata kuwa anajua kabisa kwa hiyo kuku mchinjio mgeni. Hivyo ndivyo Yatakiwa Na hiyo ni ikiwa mtu hana uwezo. Basi ni kuwa kile chakula ambacho ni kizuri ni bora zaidi amtanguliza mgeni. Kwa kuwa ampe chakula hicho na yeye nini wale kile ambacho kitabakia. Ama kile ambacho hata kizuri kwa chakula cha mgeni. Na hii imetokea za madhamu mtume kuna siku mtume alipata mgeni na kisha akawa Tumaanisha kwa wakezake kama kuna chakula huyo mgeni apewe. Ukapatikana hakuna chakula kwa nyumba zote za wakezake. Mtume ulizia masahaba nani ambaye atajitolea kumkimilimu huyo mgeni. Basi sabahia moja akajitokeza. Licha kuwa yeye pia siye alikuwa hali yake nzuri hiyo, hata kwa alikuwa hajiki lichoko. Basi alipenda na yule mgeni pa kwake akauliza mkewe kuna nini? Mke akasema kuwa kilichoko ni chakula cha watoto peke yake lewe likuwa hakuna chakula kapsa, chakula situle, likuwa tuto wale, lafundo basi, basi ule sahaba akaambia mkewe, basi kama ni hivo, tabidi pia mtoto, alale bila kula, I chakula kio nchanini, chamgeni, na sisi pia tusile, kama ilivokuwa iwe, sasa itakuwaje na chakula kidogo, kinatusha mtu kama ni mtu mkubwa, basi ule yakasema kuwa, ule leta chakili chakula, nukisha kileta, Itakuwa tayari ni usiku Kwa sabi itakuwa ni Kisha jitie kuwa unaleta sijui, maji ama nini Kisha piga ili taifu Nini E, izimike Asa katika hali Ya kuwa unatafuta kibiriti ili washe Mita katika hali na muhimizo mgeni hali Na mipia na jidei kuwa nala kumesili, Mpaka mgeni hali chakula yake Kwa sababu najua ni kila na e Hato shiba. Basi kawa ni hivu basi ule mgeni akala ya kuwa nakula na mwenyeji wake na labda ile nini e, baada ya kujipatikana kumbe ni njama amefanya hivyo na hii ni hila lakini hila nzuri na hii ndio tofauti kati ya hila katika Uislamu kuna aina mbili za hila hila nzuri ya kufanya mpaka jambo zuri lifanyike ni inaruhusiwa lakini hila mbaya ni hila ya kufanya mpaka jambo baya lifanyike ile ni haramu Sasa hili ilifanyika hapa ni hila tari. Lakini ni hila nzuri kwa nini? Kwa sababu wanaitumia hila hii ili watimize jambo jema ambalo ni kumkilimu mgeni. Ambapo leo kama sikufanya hila hiyo, ule mgeni hataokelimiwa vizuri. Sababu ataona kuwa bora nile peke yangu na huyo hali na tuko pamoja. Sasa hili asione hivyo, ya shibe na ule asile kwa sababu ya kuwa hamuoni muhimu nini? Ni kuwa ili ile kramiki timie. Baswa kafanya vile basi mwingine akalala vizuri na ameshiba na kumbe peke na amekula kwa jumanzima kufika asubuhi mtume baada ya swala wale sahaba kaje na wale swaha mwanzake wakaswali pamoja basi mtume akamuliza sahaba akawa na furaha sana mtume akamuliza sahaba kwa kika umefanya kitu gani kwa sababu Allah amefurahisha zaidi na usiku wenu na kile kilichokifanya Mtuma kampa bishara kwa gani Bishara hiyo mtuma mepewa Hata kabla uli sahaba kuja kwake Kwa, kwa ule wema ambao ule sahaba Alifanya ule mgeni Kasa hini kuwa kisa kikwazi kabisa Ya kuwa huyu sahaba kilichofanya paka Allah Haka na wema wake Nikua ye alifadlisha mgeni huyo Kuliko hata mkewe Kuliko nafsi yake hata kuliko watoto akawapa akampa chakula cha watoto watoto walale hivyo ni pia na mke walale hivyo nili njama mbaya zisila kawaida kwa ndo sababu napata kwa mgeni anaweza kaja mtoto akatumwa kuwa kaleta soda mtoto afai kwanza kufanyaje eti alete soda lafaki hapa anaanza kwangalia mgeni eti mgeni pia tamgawi huyu mgeni mtoto kama huyu nitakia washpigwe tutakiwa na tabia ya wapigo Hey, unamuita kwenye chumba alafu unafunga unachapa kabisa mpaka nini atie akili. Mwambie kuwa tena tabebu siri gele. Alafu unamwachu kwa kilia unarudi kwa mgeni kuongea naye. Si masla kuwa ati mgeni maskini babako ana uwezo wa soda moja. Wao umeshaleta badala ya kuondoka uko hapo unaangalia mgeni. Petili nini? Asa mgeni anaona okay hapa sasa nitabidi mfanyaje? Mwambie mleta klasiki ni kweke, Ndio mpaka kwenye kabati. Unataka kikombe badala ya klas. Unataka kikombe kikubwa. Ia tabi ambayo Kwa hivyo na maana kuwa Pia kumfadhilisha mgeni kwa upande wa chakula Na hivyo ndo vitu muhimu vili Mgeni Ukimpa malazi mahala pazuri pakulala Na ukampa chakula kizuri hapo utakuwa usha mkiliimu vya kutosha Lakini pia kuna mengine Ambayo pia unaezo uka mgeni mbali na hayo ukiwa unaweza pia unampa Na unamfanya pia Na Kwa hivyo nadhani inatosha Vitu viwili hivyo ni muhimu sana. Malazi na chakula. Lakini sasa tueleweo ya kuwa mgeni anapokuja wakati mwingine anaweza kawa shida zake pia. Sasa ni zaidi, bali na nini? Bali na haya mawili, bini zaidi. Anaweza kawa shida zake pia. Sasa maadamu anashidazaki shida zake, pia unaweza kaamua umtimizie shida yake na ucheleweshe shida ya familia yako. Nabdu ulikuwa na pesa kidogo na hizo pesa ulikuwa umepanga kuwa utampa mso wako akalipe nini? Thizi ingawa akufukuza lakini unasema tuacha akapunguza punguza ili kabla hajafukuza niwe melipa Mara nini mgeni nachatokea. Niyo mgeni nicha kwao naweza kampa chakula pesa tabaki kidogo. Ah kwambia kwa bwana lakini mimi naomba hata tiketi ya kwenda sina si pesa nyingine. Labda ni kama 1000 au 1500 na ndio huyu hiyo ulikuwa nitakompe mtoto akapunguza deni la nini la fiz. Niwezo nini? Waache mtoto umpe. Mwambie ina shida Kumbeli Kumbe ile ambayo unampa nini ilikuwa budget kwa kuwa ni fiz ya mtoto. Wale ufaye kumwambia kuangalia. Samahani bwana. Misha kupa chakula, nipe ushalala. Na hapo tushamalizana. Kama sababu ya kusema una hapo itabidi a-a ujipange. Piga simu nyumbani utumoe pesa. Ama la sipo ni kuwa mimi sina zaidi minina pesa hapa lakini ilikuwa ni fizi ya mstu wangu hapa ana na mpa na mstu wangu ambia mgo, a, mgojia inshallah ambia walimu utalete inshallah ukijayo ni kipata ngini iyo pina kubalika iyo namu ilu kwanza jambo la pili ambalo pina chukulua katika kumfanyia wema mgeni ni kuwa ikiwa mgeni umemkaribisha nae amefunga ule mwenye juwaki amefunga unezo kafanyaji atukavunja saumu kwa sabi ya kumfanya wema mgeni ule nae kwa labdo mwuna mgeni anawoga hula na, na wasuasi mja kuna badhiwa geni situetu wasuasi kwa kuwa ati anahaya lakini kuna badogino na shida etu umpe chakula harafa nuna kuwa hauli alanda kushuko umenekia suma vipi. nelewa hawa jamaa mbona hivyo, utona anasuma kwa bale mime shiba na kume siku shiba kwa atabe shiba ni kwa saba nuna kuwa mbona mimi nyamuli ii chakula chichi nile pekea nguwapana mina kishuko ii chakula chichi. nelewa unapada nakunya solo pekea ikosogari nefungro mbe ilaka kiona makajua akumbe hiko sawa lakini chakule iti ambacho hapa na iti misi ya minichi kumona suma kuwa mini meshiba hasi ukawahisi ya kuwa ni labe ni kwa sabi ya unakula sasa unezu kama ni ule ukijo kwa mgeni yuko hivo unawageni wako hivo unezu kajua katika watu fulani mafamilia manini ani wana wasuwasuwasu unatuwa maumbilao ni hivo wasuwasu nyingi tu sasa ukiwona hivo unezu kaa munga saumiafu kama ni asuna kisha ule na e ili ajisi kuwa yuko fri kabisa Kile chakuli ulete pale, upakue, weke kwako, upakue, weke kwake, najukwe, saani nile ili moja, nupakua hivo, nupakua hivi, asa njua uke kukumba hapa amunashidako. Asa kila najua kuwa, amunashidako. Na thani imailo. Lakini, atambali nakule kuwa na waswasi ya kuwa moja mukea, lakini tuka waida mgeni, mkila pamoja huwa anajusikia, anifrizaidi. Kuliko akila yake na umi katu hivu na mwangalia, kisa na mana aniile hainampa hofu kidogo kwa kula. Naelewa. kuwa anakuwa, anakuwa hayako sawa kabisa. Hasa inaruhusiwa hiyo. katika kumfanyia mgeni. Jambo lingine ni kuwa ukiwa we ni mgeni umemtembelea mwenzako. Ni wele mwenzako amefunga. Lakini sala labda saumu ni ya faradhi. Hawezi akasema kuwa tie kufunga lakini huyu mgeni akufunga shukulia mfano kwa labda na Ramadhani ni mwezi wa Ramadhani hasa umetemelea na mgeni na labda yule mgeni ni mgonjwa kwa hivyo unajua kwa huyu si wa kufunga ama labda ni mgeni mwanamke katika siku zake na mkeo labda amekwambia siri yakuwa huyu hayiko sawa kwa hivyo hatafunga sasa hamfai kwa tukavile mnafunga mummsahau Mufanye pia hafungi na hali ya kuwa Hakuna chai ya Hakuna lunch. Eti mpaka wakata kufudu. Sandu mneka chakuda pale. Hasa nafuturu vipi. Kwa ni ya Ani osita benzuri. Kwa madami ya Hata kama njimu mefunga ya tatuwa mumushulikie. Apate chakula chake. kawaida kama kawaida. Asubuhi ya pate. Mchana ya Na hata jioni ya Na hata hii. Chai na haja pia apate Maji, nini, juisi itafunio yote apati kwa nini kwa sabi ya kuwa ani musimuchukulia ye akawa kama njini na ilihali kuwa unajua kapsa kuwa ye haja funga. unajua nini ye, haja jambo lingine pia ambalo maulamua na kuwa ni katika kumfanya wema mgeni licha kuwa asliyaki haifai lakini kwa sabi ya kuwa ni mgeni nafaa ni kuketi na mgeni baada ya swala isha mkiwa mnongea kwa sabi yako unaona ana haja ya kuongea na wewe kwa sababu asili ni kwa Mtume sallallahu alaihi wa wasallam hadithi inasema kuwa alikuwa hapendi <coughs> mtu alikuwa hapendi kulala kabla isha na likuwa hapedi mazumzo baada isha kwa na maana kuwa baada isha tuivi mtuma likuwa na pena ni, ni mazumzo kama labda nchakula ale isha baadae ni kulala na sahabu kubwa nini ni ili ulale mapema ndio upati nafasi ya kwa muka mapema ikiwa ni kuswali uswali usiku uswali na kama uswali usiku basa ngalawa sibui pia usikose kuliku ukeshe Kwa mazumuzo, kwa story, kwa mambo, michezo nini Mpaka usiku wa manani Kisha saa kwa muka subuiwe ni shida Nailewa, sasa mtume, kwa hidaki ilikuwa hapendi mazumuzo badaisha Sasa, lakini ikiwa ni mgeni, amekutembelea, Na labda hamekutembelea jioni hiyo Na unona kwa kuna mazumuzo muhimu nikuwa mnazumuzo Na hajaisha Sasa haifai kumukatisha mazumuzo, mabeku wana unona badaisha miwasu na mtu Kwa lala, kama kuna lazima kuongea ni kisha subuhi Mazumuzo kuisha apana Kungia nae mpaka ahisi Ya kuwa kweli anu umimribisha Kwa kule kumzumza nae Kisha baresa ndo nini? Umuachia lale Lafsa na wepio kalale Takuwa ni vizuru Nathani hii atosha Lakini pia tunaweza tukaongeza ingine ni kuwa mgeni anapokuitembelea ni vizuri ikiwa una uwezo. Basi pale nyumbani kote ani uoneshe furaha. Yoni katika ya mgeni. Miongoni mwa mambo ambayo yanaruhusiwa ni kuwa ikiwa mgeni amekutembelea pali nyumbani jitahidi kuweka mazingira nini ya furaha takuwa milioni kisema hibo labda niweze kufuku kidogo ni kuwa wakati mgeni wakati mwingine unaweza na mgeni na labda akakupata katika hali ya kuwa watoto wako wamekuathirisha wamefanya baadhi ya makosa pale hasa amua lazima uwachapie kisha uwakasirie kidogo yani nini adhabu Fano kama ni kuwalisha nini kambeji hivi bila ya hey, bila ukarangwa chemushu fiva lafu ambi kwa mutakula hiyo kambeji na nini nasima ndo wadha bianyu leo sasa lakini kafla mgena shafika sasa mgena kifika tu hivi intakio balisha nini sura ile hali ambuli kwaso umamua umesha kaa na e, sura ya kazi na kisho samba ya mba ya nakuna mtu kutoka hapa lazima akishe kuwa umakule kabbeji meisha nakuna kuenda wako hapi wala wapi nakisha badea na echeza unaongeza fimbo ili watia kili sasa mgeni na kingiatu hivi unabandisha hali nambia mama yu kabbeji kama ni kabbeji karanga unua kitoe kitoe -kito kama nini e, samaki kangu eweku hapu animanaki e, mambo yende vizuri asa mgeni asia kawa ana, bona hali nivu kisha sasa wewe unaongeana na watu kwa ukali unawa piga huku na kemea huku wakati mwingine mgeni anaweza kaa na wasiwasi akawa na shuku ya kuwa labda huyu amekasirishwa na kuja kwangu naelewa sasa kaanza kuwa hani, hana raha anasema ah, huyu mbona amekasika lakini ivi mbona anaongea na watu wake hivi mbona anawapiga hivi na wakati mwingine inawezekana hata sio watu wako asila zote ndio lazima zilikuwa ni kwa mke labda mgeni anakutembelea na huko mke wako amekuudhi sasa katika ile kuudhi kuona kwa huyu leo anafaa kutiwa adabu katika ile hali ya kwanza kuanza kumtia adabu mgeni ndio huyo asafika sasa ni vizuri kama mke wako anaadabu na heshima yeye pia asiazaje kufanyaje kusema rasasi hasa ndio iwasa washeni kuonesha si ukuna anataka sasa kunia sasa nitakoonesha mbele na mgeni eh hey, hata fadhali umekuja unja huyu shemagi huyu ndadako huyu huyu kakaako huyu si mzuri asa sema vile ukuna sema vile ukuma wala kongiasa ungea kusambu mgea kashafika na hile kuhu ndugu wako nini mgea kuni mgini asintakiwa mki wako akisha unaivu ile story ya ugombi iishi hapo ane mweke pozo wewe orege kama hile hali ya kawaida ane muanzo kuchekeana ngao na mchekea lakini huku na mwangalia na machi ya mpango kwa ni wewe, na kuchekea lakini ujua hijaisha bado hee tume <laughs> E, na e pia anakuchekea lakini huku anakuonesha kuwa ni vile bas, Lakini ni e, usone kwa timiesha bado Basta ni mneze mkafanya hivu Ili nini? Ani mgeni ajihisi kwa kweli ameingia kwa furaha Na amengia kwa nyumba ambo pia na furaha Na wale ambo machambila pia wana furaha na ee Jambu hilo la furisha Lakini unambie mgeni amengia menuniana Namambia mke labda piki chai asipiki Sulukume sema kuwa tunagombana Abasi asa tugombani mdeleza ugombu masikini mwenye nda kweka chai nelewa, mgena nangalia eh, kumbe mamba ya kwa hivyo hapa <laughs> nelewa, sasa, ani si mzuri na kuna wana kengine, wana shida kama hizo ani, ikiwa labda kuna shida shida zilikuwa ndo gondogo, zilikuwa hapo kisha mgena kengia, sasa ntaku zi weka wazi shida hizo ndu hila kufireeshe mbila mgeni wako alafu sasa kutia adabu nao mge, atakuwa si mge mzuri eti saa agome, ataki kupika na labda masikini uji kupika hakupate katika hali ya kuwa labda unataka kupika, auji kupike na najiwa nelewa asama shindo ufanyaji unitaka kufanya kitu fulani, umeshindwa ata jiko labda pia uji kuwashi. sasa wanzo kuangaika haya pesa, hizitoshi kuwe na kuchukua tekawe sasa hapo iwe ni balaji wa bala alakini kizidi, mambo kama ni katika mama mbayo na kupiga kupigia mki unamfungia kwenye chumba nafu mtia adabu kabisa pako muambia kuna jua nimi kuna mgeni hapa namina kuhone wewe asa maaza kusubi yako sasa wacha ni kufunze adabu kabla nini wakati na likuwa ni mesema kuwa mambo ya afanya aji ya simame lakini na wana mutaka yendele <laughs> asa shinde yu ni muki ambaye pia anabala, Mepiga, ananza kupika nduru alafu <laughs> mgeni aji ananza kupika mlangwa chanamua hebu funguwa wana, funguwa wana hebu eh? funguwa wana, kuna nini ukundani asa balaji ya bala hebu nambi, mgeni nakisha amua figu anasema samhani, ilikuwa naraka kidogo naenda mwena kwa kumbe hapa <laughs> hapa tina simambu hapa kumbe ni mambia kwa vita hapa <laughs> hee bala bala sasa ni vizuri hivu mgeni akio amachembedaya hata ni mtoto nulikuwa kidogo babaka mekuhuhi yale maudhiko ya undue katika moyo na katika sura ili mgeni umoneshe kuuna furaha na iyo siku umoneshe umekasirika mpaka mgeni ah kumba watuwa hapa wana, wapendu wageni nimekuji mtuwa menifuria mpaka atana shangani kumba ataki inijia hapa sindiyo kumata siye, kumbani babaki ilikuwa mama mamako, mani mgiako, mani vipi kumabu kama haya intakiwa, muelewe ya kuwa si mamba ya kufanya mbele mbele ya mgeni na pia, mwa mambo ambayo pia hafai ni kuongea shida zenyu za nyumba na mgeni anasikia ama na yikuwa hizo shida mkiongea na kana mgeni kuwa siu na shida zetu na ipio shida sasa fadhali elewa uondoke mapema na elewa, si hivu kubahata kama na shida zenyu intakio ni mzuungee kwa faraga mgeni akiwa haelewe wala siki wala msuweke wazi wazi wazi mpaka mkanza kumtia mgeni wasuwasu ah? eh? asa babo uliku mesema kuta nipa miachana mbono asema kwati miachana usha nipa nini soda ama mister aki nini kabasi kama nivu kesho sile shule a ah, mtu ah, ah. kama uyo anaaribi nini mgeni wa mgeni intakio wababaka kushama uome pesa mambea angalia, ile pesa nshatumia auo ni kama mgeni uko uelewe usamea sawa pia ni vizuri nyalewa kisha uelewe na ujuta suluhi vipa mwingine. Nadhani hapo nitakuwa imeelezwa ni maelezo ya kutosha kuhusu inalivotakiwa Muislamu amkirimu mgeni wake na mambo ambayo yanazingatiwa kwa kuyafanya utakomfanyia wema mgeni.